Ez partida batean bezain bat, baina baziren bozmila bat zale jandozen beren xapeldunak ooratzeko prest. Pauetik itzuliak, ala euskalegian egonak ongi ongietori bero bat eskaini diete erredola horkeztu dutelari. Errangabedoa, gehienek hitz bakiagaz dutela beren sentimendua esplikatzeko, posa. Sentimentua, ba posa ez. E, e, urte uziko lanaren rekompenxabat edo... Ire, irabazi dute, merezi dute irabaztea, zen da lana asko egin dute, eta poza, herri osoaren poza, eta ba, gara impen badak, gure bihotza ere ungitua dago, eta ba, poza denentzako. Aterazen zaitzaian hitz bakarra ba, hori da, poza, merezi dute hori da. Ez gure bat epentsatzen, olakurik ertatzen altzela azken minutuan. Nik badu ordu bat ere explikatzen dutela ez gira gai, berroi eta hamar garen Eta hirugo garen minutuan hilabazteko bat Eta azken minutuan puntuak sartzen dira Uztazun gara noa eta ez dugu bat xigitzen Xartzen dira aztenzken hostikoa Eta topa hau likotzen gira, beraz, bozak dut, baina. Uros, urox Eta... Sire estenginin? Ez da egia? egia da, egia da Emenetzia ma bosteta, noin? Bai e bis ton, e bai bis ton. No pudo sacrifica. Ah, espero que ni se cupe al marcatzia, mer me uh, a la bis bisigol, bisigol col pedi esquerre i nou. Et a guanyar la d'últim bat hemen, hemen Einwan. I sucarisco urrian, rondi edo beste men. E men ve es Tremenda! Eta... Nun bizizan duzu partida? Han! Pauen! Han intzen... Lenik autobusetan... -e! Kantatu dugu... Atope... Izan daizu gai izkoa... Eta... Genomatsa... Eta... Autobuset eztu ere... Kantuak! Eta orain Agurra! Agurra! agurabaina kantuen artean hain zen erotua girua. Finala gizon batek markatu badu hau Bustoz mojanoak gentinagadugu zinezko heroia eta az taleek ala hartu dute. Azken segundan nahi bauzu baina da. Baina ezkerrek Bustozek joi du hori, zen da horrek duen esperientziak hor erakutsi du azken nahostiko hori nola jo behar dan eta hor erakutsi du bere kalitatea ez eta postekoa da beretzako, Nire ustez uh, bukatzeko era, ederra. Profesionala, badu seila bete ganiogu heldu den ortean talneri gabe geratuko zira, eta laere gaur igun sartzen da, eta sartzen da uzkigu azken irupunduak, kristona. Be, bon, ta finitzeko, Argentina, Argentina! Horio yukatu dute luzaz zalek jando zen, bestak segitu du gauean eta hori ere denetariki bazen, sinxoak eta ezain sinxoak. Gaua, ez ez ez, bihagalana, beraz eguei... eguei eh, nashai. Ikusiko dugu, baina bishka bat. Eh. Poliki poliki, zehot zer egingo dugu. Egun besta, animalia. Ez da lanik bihagala? Bihag fausa, <laughs> ez da <Esta> esenerik bihagala. <laughs> Criston Pesta inen nugu bai honan, hauza bezak berak eran lauku ez da ordurik aurregun, ostatuak ez dira etxiko bihontan. Ez da mugarik, ez du begiratuko ordutegia tegia, beraz bihontan ez da etxiko. Bi Arlandian ikusiko behar gaur egun beste inen dugu. Biontan oztatuak ez isten, egia da hori hau Jean René, txegarai? No, j'absolument pas ditu ça, mais on est dimanche, on est dimanche, et je pense que il va mieux quand même que, que les personnes rentrent à la maison, pour, parce que demain c'est lundi, et que beaucoup de gens travaillent. Orduan, batzu sartu dira, dudaik ez baina beste batzuk gaua pasatu dute, ostatuak biontan itxi ala ez, segur, eguna luzateko parada atxeman dutela.